лише лишаї, хвороби, наші подряпані руки Тепер це чудовий розумний кіт А ми з тобою стали щасливішими, бо йому добре І часом розмовляємо про подібні речі Коли тобі нудно, то це трагедія для тебе але ти вмієш рятуватися від нудьги, а я ні. Бо існує річ, ще невідома тобі – суєта, після якої залишається голий череп з вишкіреними зубами. Транзит, транзитні пасажири, транзитний зал. Тільки і чуєш – нема часу. У мене призначена важлива зустріч і таке інше. Як на мене, ліпше йти поволеньки до струмка, як радив маленький принц. Нічого не робити і нічого не мати. Я користаюся зі своєї свободи, щоб писати книги. Для мене це ніколи не було роботою чи обов'язком. Роботу чи обов'язок я виконую якнайшвидше, щоб мати знову спокій. Даючи лад речам, я даю лад власній душі. Коли довкола немає людей, важливий добробут речей, їхнє щастя. Саме тому я так люблю Вермера із Дельфта, в якого людина завжди живе в злагоді зі своїми речами. Я не маю нічого ціннішого для інших, зате цінне для себе. Після кожної повені наша бистриця міняє русло. Тече то під лівим берегом, то під правим, то посередині, ілюструючи тим самим Геракліта. Густо заростає лозами, у часи мого дитинства їх не було, але вони існували до мене. І моя бабуся бачила там нечистого, у чорному костюмі з блискучими гудзиками. Він ще сюди повернеться, можливо, разом з лисами, зайцями і куріпками. Але зараз не треба містики. Цього разу про час». Кожен з нас живе у власному часі, але у скруті чи радості наші струмочки з'єднуються. Селена кожної ночі марно будить сплячого ендеміона. Коли нас будять, ми спимо. Коли ми будемо інші сплять. І це називається самотністю. Одному важко. Але я схиляюся над водою, Такою ж чистою, як у дитинстві, І бачу мертву рибку, Що зірвала з гачка маленького рибалки. Живих крихітних рибок, водорослі, В яких причаїлись водяні комахи. Слухаю шум води, який опирається камінь, і поступово опиняюся всередині цього світу на цілу вічність. Очі мої винурюються із завше холодної води, і слідкують за стеблинкою, яка нестримно летить вперед стеблинкою, зірваною людською рукою. І є така. Стара китайська новела Про двох закоханих Поєднаних червоним листком На якому дівчина З імператорського палацу Писала вірші Куди біжиш Поточе мій блистий? В палаці марно День за днем іде Мої сподіванки Червоний листе Візьми й неси на волю до людей І все скінчилось Через багато років